פרק כ"ו. לאחר שדיבר ישוע את כל הדברים האלה, אמר לתלמידיו, אתם יודעים כי עוד יומיים הפסח בא, ובן האדם יימסר להיצלב. באותה עת נקהלו ראשי הכהנים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול, קייפה שמו, והחליטו לתפוס את ישוע בעורמה ולהמית אותו. אך אמרו, לא בחג. שמא תהיה מאומה בעם. כשהיה ישוע בבית עניה, בביתו של שמעון המצורע, ניגשה אליו אישה שהחזיקה פח שמן ובו בושם יקר מאוד, ויצקה אותו על ראשו בהיותו מסב ליד השולחן. חירותם זאת כעסו התלמידים ואמרו, למה הבזבוז הזה? הלא אפשר היה למכור את זה במחיר רב ולתת לעניים. כשהבחין בזה ישוע, אמר להם, מדוע תציקו לאישה? הרי מעשה טוב עשתה לי. העניים תמיד איתכם, אבל אני אינני תמיד איתכם. והיא, כשיצקה את שמן הבושם הזה על גופי, עשתה זאת בשביל קבורתי. אמן, אומר אני לכם, בכל מקום שתוכרז הבשורה הזאת, בכל העולם, יסופר גם מה שעשתה היא. וזה לזיכרונה. לאחר מכן, הלך אחד מן השניים עשר, יהודה האיש קריאות שמו, אל ראשי הכהנים, ואמר, מה אתם רוצים לתת לי, ואני אמסור אותו לכם? נתנו לו שלושים שקלי כסף, ומאותה עת חיפש הזדמנות להסגיר אותו. בראשון לחג המצות, ניגשו התלמידים אל ישוע, ושאלו, היכן אתה רוצה שנכין לך לאכול את הפסח? לכו איירה, השיב להם, אל פלוני, ואמרו לו, כה אמר רבנו, עיתי קרובה, אצלך אעשה את הפסח עם תלמידי. התלמידים עשו כמצוות ישוע, והכינו את הפסח. בערב, הסב עם השניים עשר, וכאשר אכלו, אמר, אמן, אומר אני לכם, אחד מכם, יסגירני. הם התעצבו מאוד, והחלו איש-איש לשאול אותו, זה אני, אדוני? השיב ואמר, הטובל איתי את ידו בקערה, זה יסגירני. בן האדם אמנם הולך, ככתוב עליו, אך אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם, טוב היה לו אילולא נולד האיש ההוא. הגיב יהודה, שהיה עתיד להסגירו, ושאל, זה אני רבי? אתה אמרת, השיב לו. כאשר אכלו, לקח ישוע את הלחם, ברך ובצע, ונתן לתלמידים, באומרו, קחו ואכלו, זה גופי. לקח את הכוס, ברך ונתן להם, באומרו, שתו ממנה כולכם, כי זה דמי, דם הברית החדשה, הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים. ואני אומר לכם, מעתה לא אשתה מפרי הגפן הזה, עד אותו היום אשר אשתהו חדש עמכם במלכות אבי. לאחר ששרו מזמורי תהילים, יצאו אל הר הזיתים. אמר להם ישוע, אתם כולכם תיכשלו בגללי הלילה, שהרי כתוב, עקה את הרועה ותפוצנה הצאן. אבל אחרי שאקום, אלך לפניכם לגליל. השיב לו כיפה ואמר, אם הכל ייכשלו בגללך, אני לעולם לא אכשל. אמר לו ישוע, אמן אומר אני לך, כי בלילה הזה, בטרם יקרא התרנגול, שלוש פעמים תתכחש לי. גם אם הלילה מות איתך, לא אתכחש לך, אמר כיפה, וכן אמרו כל התלמידים. אחרי כן, בא איתם ישוע אל מקום הנקרא גת שמני ואמר אל התלמידים, שבו לכם פה עד שאלך לשם ואתפלל. הוא לקח איתו את כיפה ואת שני בני זוודי והחל מתמלא עצב ומועקה. אמר להם, נפשי מראה לי עד מוות, הישארו פה ואהיו ערים איתי. אז הלך מעט עלה, נפל על פניו, והתפלל באומרו, אבי, אם אפשר הדבר, אעבר נא ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. לאחר מכן בא אל התלמידים ומצאם ישנים. אמר אל כיפה, ובכן, לא יכולתם להישאר איתי ערים שעה אחת? היו ערים והתפללו, כדי שלא תבואו לידי ניסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. הלך שנית והתפלל באומרו, אבי, אם אי אפשר שהכוס תעבור מבלי שאשתה אותה? יהי נא כרצונך. הוא חזר, ושוב מצא אותם ישנים, כי עיניהם היו כבדות. עוד פעם עזב אותם והלך להתפלל בשלישית באומרו שוב את אותן המילים. אחרי כן, בא אל התלמידים ואמר להם, אתכם ישנים ונכים? הנה קרבה השעה, ובן האדם נמסר לידי אנשים חוטאים. קומו ונלך, הנה מתקרב המסגיר אותי. עודנו מדבר, והנה בא יהודה, אחד מן השנים עשר, ואיתו המון רב, בחרבות ובמקלות, מאת ראשי הכוהנים וזקני העם. המסגיר אותו, הקדים לתת סימן באומרו, מי שאתן לו נשיקה זהו, הוא, תפסו אותו. מיד ניגש אל ישוע ואמר, שלום רבי, ונשק אותו. אמר לו ישוע, חבר, לשם מה אתה כאן? אז ניגשו אל ישוע, אחזו בו בידיהם ועצרו אותו. אחד מהאנשים שהיו עם ישוע, שלח ידו ושלף את חרבו, ובה כותו את עבד הכהן הגדול קיצץ את אוזנו. אמר אליו ישועה, אשב חרבך אל מקומה, כי כל האוחזים בחרב, בחרב יובדו. שמא חושב אתה שאינני יכול לבקש מאבי, ומיד ימציא לי יותר משניים עשר לגיונות מלאכים? אבל כיצד יתקיימו דברי הכתובים, שכך צריך להיות? אותה שעה אמר ישועה אל ההמון, כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות לתפוס אותי. הרי יום-יום ישבתי במקדש ולימדתי, ולא שלחתם יד לתפוס אותי. אך כל זה קרה למען התקיימו כתבי הנביאים. אז עזבו כל תלמידיו וברכו. האנשים אשר עצרו את ישועה הוליכוהו אל קייפה, הכהן הגדול, ושם נקהלו הסופרים והזקנים. קיפה הלך אחריו במרחק מה, וכשהגיע לחצר הכהן הגדול, נכנס פנימה וישב עם המשרתים לראות מה יהיה הסוף. אז חיפשו ראשי הכהנים וכל הסנהדרין עדות שקר על ישועה כדי להמית אותו, אך לא מצאוהו, אף שבאו לשם עדי שקר רבים. אחרי כן, ניגשו שני עדי שקר ואמרו, זה אמר, אני יכול להרוס את היכל האלוהים ובשלושה ימים לבנות אותו. קם הכהן הגדול ושאל אותו, אינך משיב דבר על מה שאלה מעידים נגדך? אולם ישוע שתק. אמר אליו הכהן הגדול, אני משביע אותך באלוהים חיים, שתאמר לנו אם אתה המשיח בין האלוהים. אתה אמרת, השיב לו ישוע, אך אומר אני לכם, מעתה תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה, ובא עם ענני השמים. מיד קרא הכהן הגדול את בגדיו, ואמר, מגדף הוא, מה לנו עוד צורך בעדים? הנה, כעת שמעתם את הגידוף. מה דעתכם? בן מוות הוא, השיבו. אז ירקו בפניו, והיכו באגרוף, גם סטרו לו, ואמרו, נבה לנו המשיח, מיהו המכה אותך? אותה שעה ישב קיפה מחוץ לבית, בחצר, נגשה אליו שפחה אחת, ואמרה, גם אתה היית עם ישוע הגלילי, אך הוא הכחיש זאת בפני הכל, באומרו, אינני יודע מה את אומרת. כשיצא אל מבוא החצר, ראתה אותו אחרת, ואמרה לנמצאים שם, זה היה עם ישועה מנצרת. שוב הכחיש בשבועה ואמר, אינני מכיר את האיש. לאחר שעה קלה ניגשו העומדים שם ואמרו אל קיפה, באמת גם אתה מהם, כי המבטא שלך מגלה אותך. אז החל לקלל ולהישבע שאיננו מכיר את האיש, ומיד קרע התרנגול. נזכר קיפה בדבר שאמר לו ישועה, בטרם יקרא התרנגול שלוש פעמים תתכחש לי, ויצא החוצה, ובכה בכי מר.